Čovjek biješe pravedan i pobožan, Koji čekaše utjehu Izrailjevu, I Duh Sveti bijaše na njemu, I njemu biješe Duh Sveti otkrijo, Da neće vidjeti smrti, Dok ne vidi Hrista, Gospodina,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 Izgovu noru do tvojega Izraila. Bog te je blagoslovio. Za U ime Oca i Sina i Svetoho Duha. Amen. Pokopajljivo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 odgovore i izjavljuju velike gluposti. Da nisu strašne po posledicama, jer te gluposti doveze od ljudi koji imaju prste na obaračima, to bi zaista bilo smiješno. Međutim, vrlo često barač bila povučen i dolezi do velikih eksplozija, i do masovnih pogibija. A kad uđemo malo dublje, poslušni duhu svetom, i mi danas otkrivamo, to jest, otkriva nam se da je crkva pravoslavna zaista tijelo Hristom. Jedan od načina da to prihvatimo, shvatimo, jeste i praćenje praznika. Uzmite bilo koji praznik, braći i sestri, naše crke, bilo kojeg svetitelja, a krug je zatvoren. Sve i da ni jednoga više ne bi bilo, a bit će ih.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 ukazuje na Isusa Hrista. Sveta ta tri jerarha, evo, slavili smo ih nedavno, sva trojica, a jednim glasom, ukazuju na Isusa Hrista, kao Sina Božijeg. Kao onoga preko koga se Otac otkriva, javlja i ljubav svoju nudi. Kao onoga preko koga se Duh Sveti dade, te možemo i mi da ga nosimo, zahvaljujući njegovom ovaproćenju. Pa Duh Sveti može da si ulazi na nas, može da ulazi u nas. Care neberski, kako je strašna ta molitva, utješitelju duše istine, koji si svuda, i sve ispunjavaš, riznic od obara i život od avča, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Ta molitva, braće i sestre, ona bi bila potpuno nemoguća da Sin Boži,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 Ukazivali su na crpu kao na tijelo Božije, počevši od prvovrhovnih apostola. Sveti apostol Pavle, prvovrhovni apostol, nema preko njega učenje, braće i sestre. I iskoristimo priliku. Nemojmo da smo nenormalni, nemojmo da smo drski, nemojmo da učimo... A da ignorišemo prvo vrhovne učitelje, vrlo opasno, rizično, samoubitačno usvajati bilo kakva duhovna učenja koja ne potiču i nemaju blagoslov svetih apostole. Nedavno jedna sestra izveće sa nekakvim knjižurinama, nudejeći neku duhovnost, sve je to lijepo, je to dobro,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 Nemoj da ulaziš u suvišne analize i priče, jer ogriješit se i tama će te veća obuzeti i demoni tobom još snažnije ovladati. Zato ako ne vjeruješ, čuti i čekaj. da bi najbolje bilo da se moliš da ti gospod da vjera, Ako vjerujemo kao sveti oci, onda, braći se sese, naša vjera mora biti duboka. I naše življenje u crkvi da bude življenje u Bogu. Ovim praznikom sretenje gospodnjeg svima nama se potvrđuje ta istina. To što je sveti Simeon primio tijelo Gospodnje u ruke, primioći četrdesetodnevnog mladenca, a u stvari vječnoga Boga. Jer Sveti Simeon, bogoprimac, on je primio u ruke dijete. Gospod je imao četrdeset dana od Božića. A Duh Sveti, čuli se u Svetom Evanđelju, Duh Sveti, kažite. Duh Sveti, Bog Duh Sveti. Vodi ga u hram i tamo se sreće sa Presvetom Bogorodicom koja dolazi da ispuni ono što je zakonom bilo propisano. Ona donosi ga Gospod u rukama njenim zapovijeda da svojom božanskom silom da se zakon ispuni i upravo hram dođe do susreta boga i čovjeka u ulicu svetoga Simeona Bogoprimca braći se sve svi smo mi prisutni svi mi imamo ruke i svima nama one su prazne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 Ukoliko njega nema u rukama otaca, roditelja i djece, pojedinaca i naroda, sve je, braće i sestre, prazno, sve je uzaudno i sve je mračno i progazno. Naše ruke, vjerujte,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 Jer vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si ugotovio pred svih naroda, svjetlost da obasija Bošce i slavu naroda tvoga Izrailja. Tako i mi, braćo i sestre, mi u XX. i 21 vijeku, u crkvi ne izvan nje, samo u crkvi i samo u hramu,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 izvan crkve je tama, a u crkvi sama sušta svjetlost. Od svjetlosti. A gdje u crkvi? Ne bilo kako, braće i sestre. Čovjek mora da prati ritam, mora da poskuša zapovijest i da ispoštuje poredak crkve, jer Kako rekao smo, crkva je tijelo Hristovo i ne možemo mi u nju da kako hoćemo. Ne možemo mi u njoj da se ponašamo koliko hoćemo. Ne možemo mi u njoj da boravimo i stojimo koliko hoćemo. Ne može to tako, brađe i sestre. To je tijelo je Ne mogu bubrezi da rade kako bi oni htjeli. Nego onako kako je poredak organizma naložio ne mogu udovi svako kako hoće nego u skladu se organizmom sa glavom sa nervima sa dušom sa srcem sa duhom sa umom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 onda se ispunjujemo životom i svjetlošćom. Ukoliko smo neposlušni crkvi, ukoliko nas nema ili nas ona uopšte ne interesuje, mi odumiramo, braćo i sestre. Čovjek se sluši, pogledajte koliko ljudi, a šta koliko ljudi, pravi je blagoslov sresti čovjeka koji svjetli blagodaću. To je jako rijetko, braćo i sestre,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 A da mira ima u nama? Da mi vidimo svjetlost koja obasjava sav svijet, koja obasjava i nas? Da mi vidimo vječni život koji nam se daje kroz crkvu i kroz svete tajne, kroz svetu liturgiju? Nažalost, reko bi se da ne vidimo.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 Kad je ono bilo? Mi se ne sjećamo više tog dana. A bili smo u hramovima, bar neki od nas bili su prošle godine, ali ne, izbrijediš. Za čim sve mi ne jurcamo umovima, šta sve nismo uskladištili u memorijama, čega se sve ne nagledali, naslušali, šta sve nismo govorili, i izbrijedjalo je. a ono ga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 Ali ne tražimo vrijeme u njemu. Nije on došao da donese vrijeme, nego je došao da nam preda vječnost, vječni život u vremenu. Zato i ovo naše vrijeme je blagoslovenom, ovi naši dani, ovaj naš vijek, iako po mnogo čemu naporan, Bogestan. I mračan, ipak zahvaljujući prisustvu crkve, blagoslovenje i pun života i svjetlosti, što nam i nadu daje. Zato vratimo se i mi, braća i sestre, duhom svetim našim hramovima. A napušteni su nam hramovi, prazni su nam hramovi, a bolnice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 kao naše srtenje, lično svakoga od нас i saborno svih nas са Богом našim i spasiteljem svijeta Isusom Hristom, koga primajući i od sada slavimo njegovog, a daj Bože i našeg, a sve u svjetlosti i sili duha svetoga, gospoda, životvorma. Amin Bože, daj.